Jó, mert azért jó talán az elejére, mert egy kicsit a, a, a, hát ebbe élünk mindannyian, meg egy picit erről beszéltünk is, hogy fantasztikus ö, látni azt, hogy, ö, főleg Magyarországról, hogy Magyarország a világ része. És egy nagyon különös területen, és az akkor, kezdett el izgatni, amikor a hollywoodi forgatókönyvírók elkezdtek sztrájkolni, és nézem a magyar valóságot, ami egyre inkább egy realitív vagy valamiféle bulváros szappanoperás politikai megvalósulás szinte minden szinten, hogy milyen fontos a forgatókönyvíró. És láttam egy fantasztikus filmet a, a, a magyar média felületeken, és nem tudom a forgatókönyvírót, pedig aki a filmjártási folyamatban tudja, hogy az nem a legfontosabb ember, de változik a média. Tehát rákérdezek, szeretném tudni, hogy ki a forgatókönyvíró abban a filmben, amiben a főhős, a színész Pesti László, és ő a rendező is. Egy olyan emberről beszélek, aki a fekete doboz dokumentumfilmes szakaszának egy ilyen történelmi alakja volt, ismerem személyesen, tehát nem arról van szó, hogy messziről nézek rá. És komolyan mondom, annyira szexi az egész, hogyha a politikára tudnék masturbálni, direkt beszélek ilyen szépen, hogy ne ki, akkor akkor most jó helyzetben vagyok. Eljön meg egy pillanatra, miről van szó? Arról van szó, hogy Pesti László túlszványosan Némi alkoholos befolyásoltság alatt, de ezt, nem, teki de ezt nem tekintem én de bűnnek, tudjuk. mint a... De tudjuk. Hát az ilyen fülem van, nyelvjárás kutattam meg, Jó, hát, igen. vagy árok kocsmába, hát ha... de nem érdekes. Sőt, azt gondolom, hogy az alkohol olyan értelemben segített, hogy az igazságot akarta kimondani. De most vagy alkoholos befolyásoltság alatt? Én nem. Csak kérdezem. Tudod, hogy dolgozom minden nap. Ma nem dolgoztál. Igen, mert elkértél, de Igen. hát ugye nem. nem lehet, a, nem lehet dolgozni a, a alkoholos futós futószallag mellett, mackó. Nem, van. Jó, csak má, elgen van ebből a... Basztán. De ez most, de most nem. Nem. Okay, jó, nem, nem vagyok. Ez nem szalámi. Ne, jó, nem vagyok alkoholos befújálatság. Nézem Pesti Lászlót, fölteszek komoly kérdéseket magamnak. A Pesti elhiszi, amit beszél. De mi történt? Most? Azt mondja, hogy a lőlő jelenség az rendkívül károsan él számára, ő nagyon szereti ezt a Fideszt, ezért neki fog szaladni a Szí László féléknek, tehát azoknak az oligarcháknak, akik a, a nerben ben túlzásos életformában jelennek meg. Azonnal elindul a vita a Fideszen belül, hogy ez mi ez, hozzám is jön föl Fideszes, kérdez engem. A pozitív Fideszes rész azt gondolja, a megtisztulási folyamatok részét látjuk. Tehát, hogy jön szavona róla, és megtisztítja az egyházat a bűnös ö, latroktól. Ez az egyik csoport. Elnézést, én nem tartozom a helyzem én nem tapasztaltam azt, hogy a Fidesz ezt olyan nagyon lázba hozta volna, akkor én rossz helyen élek? Hát ha a, a, a szóvivő megnyilatkozik ez ügyben, a Gúlyás. Mármint a miniszterelnökséget vezetőmű. A szóvívő, a Gúlyás, nem? A Gúlyás, aki a e miniszterelnökséget vezetőmű. Igen. A... De kinek a... a szóvívője? Hát a kormánynak. Nem szó... Hát az nem, de tudjátok, miről beszélni Gúlyás Gergely, a miniszterelnökséget vezetőmű. A Valóban nem. Kancellária miniszter, alfungáris. Feudális szinten magas szintű, nem? Az. Jó. Ö, és ő mondja, hogy azért valóban nem szerencsés ekkora... El megkérdezték tőle. És, és válaszolt. Hoppá, hoppá. Hányszor tesz fel a média kérdéseket, amire vagy elterelő, vagy semmilyen van Ez egy kormányinfón történt, ott általában válaszolni szoktak. A gulyás általában válaszolni szokott a kérdésekre. Aha. De lehet, hogy ez nem kormányinfón történt, akkor is. Ez, ez kormány, a, kér... Jó, de te most valójában ezt az egész pesti jelenséget miben látod? Mert nekem is van róla véleményem, de még mielőtt kifejteném, a tényleg. Hát középen vagyok még a, a sztoriban, egyrésztől. Lehet, ha van egy forgatókönyvem, ha én írom, és nem a Rogán, én a Rogán a gyanakszom, mert ő azért tehetséges, hogy lehet, hogy... Mert a nerem belül mindig forgatni kell a szerencsekereket, mert akkor állandó tartós a félelem, hogy esetleg tényleg most levadászák párat belőlük, ami egyrészt át lehet adni ezt a területet másnak, azért Orbán Viktor sokszor átadta bizonyos területeket másnak. Jó, tisztázzuk azt, mert én csak próbálom magamban, de segítsetek, hogy ez ott tusványosan ugye egy beszélgetés volt, ahol talán hárman voltak, a Pesti is ott volt, de most hírte, hogy milyen témakörről volt szó, és azon belül minek kapcsán jött elő ezzel ott a Pesti, arra a nem emlékszem, pedig biztos kellene. A is sem emlékszem, a kielentés futott nagyot, és ezután Pesti be a, a bácskát-baranyát. Így. Ellenzéki médiának nyomta, én emlékszem, mert láttam, és... Elezéki médiának nyomta, utána, mert alatta sí. ugye egy pódium beszél De hát az, az vagy va, van engedélye, vagy nem kell engedélye, tehát lehet vezérfigura ebbe az egész történetben. Miről szól a történet? Hogy meg fogjuk tisztítani a nárt. Mi a baj a lülővel? Mit mond a Pesti? És a Pesti Rászló fogja megtisztítani az, a, a, a, a Az, hogy a... mi a baj a lülővel azért ezt tisztítani? A Nem, a Pesti szintjén. Kapcsolódik mindig a valósághoz, tehát azért Mi a válaszolok, csak úgy kezdődik, hogy kapcsolódik a valósághoz. Rettenetesen visszatetsző tud lenni egy e, elszegényedő országban, ahol az infláció emelkedik, egy bizonyos magatartás, amely tönkreteti a, a Dél-Koreában is volt ilyen, Dél-Amerikában is volt ilyen, tényleg, tehát, tehát a... a Kolumbiaiak fön tudják tartani azt, hogy ők, ők a nép termekei. Okay. Szíj László, Lölő, meg már yeah. például a kokáért olyan, mintha Pesti nem tudná, hogy uh, Mészáros Lőrinc, azért Orbán Viktor, egyszerűsítsük le, stróman. Jó, itt meg kell, hogy álljunk, mert nagyjából a témát felvetetted. Igen. Uh, és jára a és szája, tovább, Továbbra is, is háttérbe tartva magamat, elkezdtél egy mondatot. Itt azt hiszem, csak kérdeztem. Arról volt szó, hogy bejárt a tornát paranyát, aztán arról is volt szó, hogy vajon tényleg ez -e a probléma a Mészáros Lőrincszel. Nem is az, hogy ez -e a probléma a Nészáros Lőrincszel, hanem, hogy Pesti László fogja a, a igen. nert. A, ez egy költövésével <kül> Igen, igen a, a, Én a, túl sokat nem gondolok erről a, erről a történetről, Uh, annál többet semmiképpen, mint, uh, hogy Orbán Viktor uh, az évek során uh, ügyesen-okosan uh, felvezette túlsványost, mint a nagyot mondások. nagyotmondások uh, hegyvonulatait. Aztán zárkózott hozzá a tranzit. Pontosan, uh, tehát, hogy a, a... Ezen a fesztiválon lehet oda menni kedélyesen a miniszterasszonyhoz és kérdezni őt, aki hosszan és kimerítően válaszol, ugyanezt Semény Zsoltal, aki nagyon közösségek tranzíttal, -e, egyébként nem tudod menni szóval Marki Zai, bár Markizai nem visz téged, aztán kiraknak téged, mert a trombózáson olyasmit kérdezel, amit nem a, a Szóval, hogy az egy, az egy ilyen nagyon furán, komolyan vehetetlen uh, fesztivál ami különböző, amikor nem címikus, tekintsünk el attól, hogy cínikus. komolyan vehető, cínikus. Vagy, cínikus. vagy nem komolyan vehető a helyzet. A... Tételezzük fel, hogy egy nem komolyan vehető helyzet, e helyszínen mond valaki egy komolyan vehetőt. Komolyan vehetőt mondott Pesti László, vagy egy komolyan vehetetlen dolgot mondott egy nem komolyan vehető helyen. Ezt nem tudom. Nem tudok erre a kérdése. Akkor arra szépen nem arra tudom, kérlek, a türelembakást felhoztad, arra kérlek, a pótváit eredet átmeredek lehúztam. Uh, Csider és nem Pion. Tudom, mit uh, kérdés, miért mutatott ez iránt ekkora érdeklődést? A bal megfelelő rész aláhozandó jobboldali média, én a jobboldali médiát nem találtam érdeklődőnek, <coughs> csak a baloldalit, ha az baloldali, ők mit találtak ezen a lepottanon, bármit is. Hát az mindig nagyon érdekes, hogyha, hogyha valaki a, a saját, úgymond, szekértáborából látszólag, vagy nem látszólag, ezt nem tudom, kifelé beszél. Mind a két táborra vonatkozik, hogy különösen a Fideszre? Hát, mivel a domináns tábor úgy, úgy, úgy számát mint, mint befolyásra tekintve most már jó pár éve a, a, a, az úgynevezett népi nemzeti tábor, ezért talán ez most érdekeset... Érdekes hogy a Pesti téged foglalkoztatott? Hát engem abban az egy ö, ö, aspektusban foglalkoztat, még mindig talán, hogy ö, ö, túl azon, amit ö, mondott konkrétan, engem a mondandójának az utólagos ilyen... Ö, ö, ö, hogy részehozott Lászba egy picit, hogy az elkövetkezendő hónapokban Igen. majd napvilágot fog látni ö, ö, ilyen leleplezés-szerűen néhány dolog, ami ö, ö, rávilágít majd ezeknek a ner ö, arisztokraták, arisztokratáknak, vagy, vagy oligarcháknak, vagy miknek a, a, a az életmódjára. A Pesti azzal, amit ott mondott, vagy később azzal lerántott-e bármilyen leplet bárkiről? lerántódás nem. Nem érzékeltem. Arról beszélt, hogy mint a régi MOKÉP reklám, jön, jön. Aztán remélkedünk, hogy jön. Emlékeztek még a MOKÉP reklámet? Igen, igen, igen. igen. Én, én az van, hogy idáig az érdeklődésemben már el sem jutottam. Tatt én abszolút a te tudom vagyok, a... illetve ugyanazt gondolom, elsősorban amiatt. Mert egyébként belőlem igazi ellenszenvelt a hozzám közelálló baloldali média, közelálló idézőjelben okozott. Mert miután megtalálták maguknak Pesti Lásztót, gyakorlatilag miután berakták egy ilyen kis növény meghatározóba, mert lepréselték minden műsorban csat egy, csat 2, csat 3, csat 4, chat egyenes beszéd kettő, három. Minden, ami létezik, kérdezték tőle az ugyanazt, ő mondta az ugyanazt, illetve, mint amit a Csider mondott, mindig azt mondta, hogy na majd legközelebb mond valamit, miközben az égegyet a világán nem mondott semmit se, de úgy néztek rá, mint akit egyébként most hirtelen le lehetne kapcsolni a kideszről, átcsábíthatnánk a mi csapatunkba, és a Pesti László egyébként milyen állsz, Igaz, hogy már régen volt jelentős félrendező, de milyen jó lenne, ha mi táborunkat növelné, de ami elsősorban és kizárólagosan kihozott a sodromból, és ezért csodálkozom a bakácson az az, hogy a lőlő jelenség, felejtsük el, nincs lőlő jelenség, Mészáros lőrinc van. Nekem a Mészáros lőrinc nem lőlő, függetle attól, hogy légvonalban 200 méteren lakik tőlem, és néha szoktam vele találkozni. Akkor elődő. Tényleg találkozom vele. Hát, mint a légvonalban ennyire lakik tőlem, oh, kérlek, a, hol vele, hol pedig a mikrobuszával szoktam találkozni. Elsősorban a mikrobuszával. Sosá, De majd akkor átmeredjére kapsz nálasz szállás, és akkor fogsz vele találni. Így lefordulnak a kanyarban, el szoktam őket engedni, nagy köszönik. megköszönük. Szóval az az, hogy a Mészáros Lőrinc jelenségben a jakt a legkisebb jelentőséggel bíró dolog. Kisebb hajó nagyobb szerénység. A dolognak a jelentősége az, hogy Mészáros Lőrinc egyáltalán hogy jöhetett létre, az pedig, hogy van neki egy hajója, hát az most, a az az új hajójával visszatolhat a ér, és ha a tavaival eljöjjön, ami kisebb, mint a mostani, akkor szerényem lett. De mi hogy Érted? engem de a, nem a lehet, ez, mert úgy kezdtem, hogy a bulvár és a reality. Pont erről, így kezdtem a mondandómat. Hogy erről folyik a folyamatos szó. De Egyébként de, de, gyorsan, hogy, hogy értsél, vagy igaz, hogy leszámol a Színy Lászlóékkal a Pesti László? Szerintem se. Viszont figyelj! Én nem edd. tudom, én nem tudom Várj. És mi van a Pesti László média halálát tudom. nézem végig most. Ja, az lehet, de. Azért ne egy emberről beszéljenek. Ő, ő már haldokol egy ideje, különböző művészi. Soha az. ilyen szinten nem bukott meg. Mm. Mert az, hogy hogy verte szét a fekete dobozt, mit csinálta Váthai mm. Csabával, azok nem érdekes, kit érdekel? Elnézés, Pesti László némileg saját maga a a farka, amelyik még tovább mozog, miközben a gyík már szegény, nincs túl jó állapotban. De elnézést, hogy Jó lehet, akartam, hogy már órában a... gyík volt, lehet? Nem, én csak azt mondom, hogy lehet. ez egy ez. ez... <gül> én nem tudom, hogy jék volt -e vagy jék ember volt -e azt tudom. Nem hogy mondtam, a... hogy jék. Én... Ne, ne, ne, én is csak egy, tehát, hogy én is felteszem, nem, ezt, baj, nem tudom. Nem akarom félrem, egyáltalán nem akarom félre magyarázni. Uh, Kubatov Gáborra akarok uh, átkötni, hmm. aki egyetlen félmondattal intéztel a Pesti jelenséget, talán a, az Indexnek adott egy hosszú interjút, és uh, abban uh, Minősítette, nem emlékszem a pontos minősítésre, nagyjából a, a Luffy-val egyenlő minősítés volt, hogy Pesti Lászlóval mindig volt valami, ha, a most is van, tehát hogy van valami is a Luffy. A meg ő hogy régen fekete dobozos volt ezt a mostani jelen festi Lászlóval, én már nem tud mit kezdeni, csak azt szeretném tületetni. Igen, hogy de kérdeni. hogy ennyi tehát nincsen súly, tehát nem, nem hogy van hogy Most fontos a... dologról beszélünk-e, mert egyébként Pesti Lászlóban, mint Csepben a tenger, benne van a teljes életünk, csak azt kérdezem, hogy ez fontos-e? Mert egyébként, ha fontos talán, nem baj fontos talán dologról nagyon jól el lehet beszélgetni, kérünk A sört Kortástól én vezettek úgyhogy én nem Nem megítélni. Koreába úgy tört ki a forradalom, hogy a elnök felesége azt mondta, mert a buddhisták fölgyújtották magukat, hogy miért nem amerikai benzint használnak a sokkal jobb. Egy mondat volt. És ki volt a -e a utcán? Nagyon veszélyes ez, ez a, az a hajó, amiről Persze. gondolsz, hogy az mekkora, az kicsi vagy nagy. Szerintem az nem lényegtelen kérdés, mert szimbólum. Nem, igen, szimbólum, óriási az a hajó, és még annál is nagyobb az a hajó. Igen. És uh, a volt számomra a kettő között nincsen különbség. Tehát, hogy most, hogy 42 méter, vagy 52. Tehát, hogy ha de a cipáján, amiről mindig tudom, hogy 100 méter és 50-nél van a fele, akkor se tudom nagyon megkülönböztetni a 30-50-et. Szóval de lakásban, igen. Lakásban persze, az is zár, ki a tengerre, vagy az utcára vagy a bármire, azzal az jo, óriási ízével. Ebben az egészben az, én azt látom, hogy folyik itt egy ilyen, hát nem a eszembe, pedig nem is vezetéknél, és nincs nagy betűvel, tehát amíg a... Nekem saját alchheimeremre se emlékeztet. Ugye beszélnek köcsén, kérdezik ebben a sajátos lerohanásos dologban, mert ugye a grófok, hercege grófok, ugye köcsén és néhány ilyen találkozón érhetők el, amikor kiszállnak hintóiból, és még nem mennek a palotába, akkor a kettő között jutó lerohanják őket a riporterek, hogy mondja pion herceg, igaz-e az, hogy ön... Éppen a nem tűntomból jövök, ezzel válaszolom. azt, aki ott Igen. akkor éppen önnel volt látható, és Igen. nem azonos mi volt önnel, és akkor mire válaszolnának, sajnos. Már már elnyeri őket a Valtom. Szóval, azt kérdezi. <gül> a tenger, a, tenger, a, tenger, a, tenger, a Azt kérdezi Rákai <gül> Filipptől, mert mindenkitől kérdeznek mindent. Ugye fogam, itt, itt nem is gondol, nem tudom, hogy miért gondolják, Rákai Filipptől lehetne kérdezni más? Nem, de Rákai Filipptől megkérdezik a Mészáros Lőrincet, a Mészáros Lőrincet, megkérdezik a Rákai Filippet, ez így szép, ahogy van, ez bereményi Géz, ha ilyen egy csatamás megjönne neki. És akkor elmagyarázza neki, Ez talán a 24, vagy a Telex, vagy a 444, valakinek a riporterből a teljesen mindegy, hogy egyébként az adózott nyereség sincs annyi, mint amennyiben a hajó kerül, a... a Rákai Filip már rég vonogatja vállát, hogy forduljanak az állami számvevőszékhez, vagy sem. Én meg csak nézem ezt a kilódást, hogy most tulajdonképpen a Rákai Filipnek kéne megfejteni Mészáros lőrincet visszintes hatbetű mi az? Uh -huh. Ez mert. De ez valami helyet megy. Igen. Azt gondoljuk, ha Pesti, lő, Pesti Lászlót levadásszuk a Fideszről, ezt tudom, ezt akkor hozzám. egyébként az majdnem olyan, mint hogyha mi azt a felüeli csapatot megvertük volna, és nem kaptunk volna ki három nurra, és most bent lennénk a bajnokok helyen. Igen, mintha itt ennek az egész, az egész társasháznak egy darab kolbászra lenne, és mindenki rásütne egy kicsit, a végén meg senki nem menne belőle körülbelül ez, ez, a, ez a Pesti jelensége. És hogy egyébként, ha a Pesti László erről beszélt tusványosról, az már azt mutatja, hogy Orbán Viktor nem olyan erős, hiszen Orbán Viktor is ott volt tusványosan. Tehát tulajdonképpen, amikor a Pesti László ezt mondta egy panelbeszélgetésen, akár oda is mehetett volna hozzá, és pofán is <gül> hogy merette mered te egyébként az én barátomat bántani. Tehát, hogyha egyébként ez nem történt meg, akkor a csat egy 2, jó, 3, 4, 4 jön, 5, 7, 8, 8, 9, 8, 9 ben milyen jó kis musta tudnánk még kifaszírozni ebből a kis youtube Youtuber, igen. Milyen próbálkozó? Láttad, hogy csinálta ebből lehet csinálni egy ilyen rövid álló videót, majd kivegják és megyik. Itt a történet azért szép, mert gyönyörű a történet. Mert annak idején, amikor én nevelkedtem, ami ugye életkorunkból adódó a leginkább a bakáshoz van közel, akkor készítettek egy interjút a Csiderrel, és akkor utána én felhívtam a Csidert, és azt kérdeztem tőle, hogy nebe beszélgetne-e velem is-e, amire a Csider azt mondta, hogy hát én nagyon szívesen beszélgetnék magával, de én tegnap beszélgettem a Mester Ákossal, nekem most nincs mondantó. Most ehhez képest Pesti Lászlót meghívják, 24 óra alatt annyi mondandója van, most már el fogja mondani, mi van Szély aztán Mind bár nem tudom kicsodával, aztán már nem tudom kicsodával, aki építenek. Mind Mind igen, és ez csak az egyik, mert ez Pesti László, de egyébként ugyanilyen Borkai Zsolt is. Ne felejtsék igen. el, valahol Borkai zsolt hagytuk abba, <gül> és én pont azt nézem, hogy ült öt és fél órán keresztül a partizánban, amiről én egy önálló műsor tudnék veletek összebeszélni. Most más nem órán eltartok. Én már a negyedik órát hagyom el, igen. és ma adott a Borkai egy nagy interjút, ma ugye már, igen, szerda van, nem, kedv ráadásul, 12-e tizenkettedike, számom, a 24. hónap. De előtte az indexnek is. Előtte az indexnek is. is, is Elszámolva, Állandóan van valami mondandója. Miközben egyébként morálisan olyan helyzetbe kerül egy-egy beszélgetés után, hogy az ember azt gondolja, hogy ilyen kiskanállal kell összeszedni, de nem. Olyan, mint a Schwarzenegger ezekben a nem tudom milyen filmekben csak folyósodik, és aztán összeáll, és aztán megint elmondja. Egyel tovább megy, csak éppen nem ő a Pesti László, hanem ő a barka is igen so, Igen, so, igen. Hol van az a Csider, aki 35 évvel ezelőtt azt mondta, hogy ne haragudj de nekem nincs mondhatom. Körberócsolzák az ugyanazzal a teljes média felületet, és aztán jön a Kubatov akit van szerencsém ismerni, és aki azért nem minden humormentes, és azt mondja valakinek, aki éppen elítója a mikrofon, belét, hogy a Schmidt pál azzal a buzi mikrofonnal, azzal egész. <gül> az az az Tehát a szerénység kapcsán a buzi mikrofon az hogy jutott eszébe, nem tudom. De a dolognak az a lényege, hogy azt mondja a Kubatov, hogy egyébként maú baloldali média. Van. Tartják életben a borkait, miközben elvileg azt gondolta az ember, hogy a baloldali médiában szenvedett kínhalált a borkait, de ezt ott a Fidesz oldaláról, lent, vagy utcában egészen másképp látják. Uff, én beszéltem. Jap, ez egy érdekes... Ennek én nem tudom. A... a médiák összedolgoznak. Igazából az volt, hogy szerkesztőként inkább azt keresem, hogy ki miről nem beszél, vagy mi Mondja, nem, a... nem, nem beszél. Dolgoznak. Mondjak egy példát, hogy a baloldal média is kapja be, Értem, de... Amikor hogy... például letakadja a Teddy a szászó szó konferenciát. Értem, tökre értem. Mi És az? Értem. Ott is egy hazugság. Senki, minek így csinál. Nem is, nem is, hall, nem is értem, miről van szó. Persze, értem. A, Figyelj, hogyha yes. az egyik média tiszta lenne, akkor le tudná valászni a másik média birodalmat. Dehogy nincs különbség. Hát ez a száz szó fantasztikus baloldali barátaim. Dehogy voltam ott? Ne így De hát döbbenetes. Azért mondom, hogy tisztán beszól a A borkai féle partizán interjút pedig az önmagában példa. Még nem láttam belőle, érdemes? A, sajnálom a borcait, annak ellenére nem, nem én, én, ha lennének tanítványaim, akkor megmutatnám nekik azt, hogy ez mennyiben <tos> más, mint amit újságírásnak nevezek. Ja, hogy így szakmai oldal. Aha. Aha. Ja, az jó, értem. Az, az, nem egész, nem az, hogy már az egészen... Az egész, a, már az egész a, más, a, a mint partizán, amit a újságírás. valójában egy graffiti. A, az van, hogy a médium, régó. amit használ már más, a lehetőségek mások, és már ezek a médiumok, amik átalakítják az újságírás tereit, teljesen, és ez a minőségeit, és a műfajait, az már visszahat uh, a, a klasszikusnak vélt, ám bátor, már egyáltalán nem klasszikus médiára, uh, elképesztően rosszul. Tehát, Igen, hogy, van, uh, nem, uh, nem, ebben neked teljesen igazad van, uh, ha én most ezt mondom, akkor azt mondják, hogy te ezzel a pár ezves nézettségeddel uh, mit Biztos savanya a szülő, hiszen azt már közel 600 ezerre nézték meg holott, nem a méret a lényeg, de valójában ez és ettől függetlenül nyomja rá a bélyegét arra az újságírásra, amely egyre kevésbé emlékeztet arra, mint amit én annak idején elkezdtem, és a nyár egy jelentős tükröt adott e hogy belenézzek, és azt mondjam, hogy én egyébként a számuk arra felé akarok-e menni, vagy én itt megmaradok kicsinek, és csinálok valami mást. Én, ez, ami az Annyival talán megengedőbb volnék, hogy, hogy kétségtelenül valakinek egyszer csak meg kellett kérdezni a dolgokról. Nem, nem, a, nem. A, a partizán az konkrétan annak a következménye, hogy nincs normális újságírás. Ennek igen, ez, igen. betör. Figyelj, ha annak a beszélgetésnek, oké, okay, még hiányzik egy óra, tehát azt lehet mondani, hogy én ezt milyen alapon mondom, de hogy annak a beszélgetésnek megnézed egy szakmai ívét, akkor nem találsz benne ilyen szakmai évet. Hát végig megy. Nem megy. Nem nem megy, megy végig. Nem megy, teljesen. Szóval, az elején úgy más érzem, másfél órán tartok, másfél óránál tartok. Tehát hogy az elején, én most azt érzem, hogy, hogy egy. Életút, nem tudom, negyedénél járunk kb. Nem. Az ott a sportolói éjjénél, az ott kvázi még föl van építve, és aztán úgy esik szét, ahogy csak széteshet. Ha tudom, egyébként amit, bárki mutat ezt... érdeklődés arra, hogy egyébként ezt végignézzük, és ki hogy lehessen. Egy live-ban, egy live-ban, türelem, uh, akár egy live-ban, uh, és nem azt gondolják, hogy bennem, csak az előítélet. Dobog, döröpont, fialajanos Kukac gmail.com, névtelefonszem, és ha összejön öt ember, akkor ezt meg fogjuk tenni. Elnézést, ha rosszul mondom, mert nem tudom, hogy Zágoni, vagy Zágoi Rudolf. Ezek 1940. június 11-én született a Ez 80. Nekem akkor van a születésnapom. 83 éves. Én is. 166-170 centi magas, közepes telkonalkat. Hasonlít is rám. Ősz, rövid hajú, szabálytalan fejforma, szögletes arc, szemeszínek kék, nagy fejhez simuló, fülkajdlója, szakállas. Bőrszínnel fehér. Az eltűnt személyén egy világos, barna szellős, könnyű nyári sapka volt, van, egy darab arany jegygygyűrű, belegravírozva a betűre, 1965, augusztus 14, mely házasságkötés dátuma, egy darab ezüst karikagyűrű, melybe pontok vannak beleütve, és egy fekvő kereszt van rajta, egy darab arany karikagyűrű, melybe pontok vannak beleütve, és fekvő kereszt van rajta, a két gyűrű mintázata ugyanaz, csak az egyik arany, a másik ezüst. Cipő volt rajta, képes szürke nadrág volt rajta, kekiszínű sort. Ha vele gondolunk, 83 éves ember sort, az vagány. Ing, két De fehér? A sort. Igen. Az. Azt. Eltűnés dátuma augusztus 22-e. Telefonszám, egyebek. És utána az örtény. Mert ilyen sajnos van. Igen, de a, a, a, a leírás, illetve az öltözékének a, a listazása egészen érzékletes volt. Nem az én művem, Igen, tud, a, a rendőrnyelv hát néha, dolog, tud, néha tud csodákat, de a szószoros értelmében csodákat létrehozni. A további abban a szabadpécset idézem. A 83 éves volt egyetemi oktató, Zágon, vagy Zágoni Rudolf, két és fél hete, az akkori szerint, augusztus 22-én tűnt el, azóta nem találják. A pécsi sem már aznap felhibást adott ki az ügyben, és azt több lap is közölte, ám mindez idei nem érkezett érdemi bejelentés. Bűncselekmény gyanúján nem merült fel. Az élet, a Pécsi Tudományi Egyetemen közgazdaságtudományi karának docenseként 2004-es nyugdíjazásáig tanították 19 évvel ezelőtt. Az oktató egykori munkatársai megdöbbentek. Innentől kezdődik a... Hol Ja, nem, na, vásztuk meg, nem, nem tudom. mondom. A bakást tévéket. Az oktató egykori munkatársai megdöbbentek Zágoni Rudolf Feltűnésének hírén, belejött, hogy azért az lett volna furcsa, ha nem döbbentek volna meg. Azt mondták volna, Régóta gondoltuk, hogy el fog tűnni, egyszer csak zágoni eltűnik. Igen. És akkor nem részletezem, hogy hányféle oka lehetett volna. Ugyanakor Én meg nem hozzá... mondom, hogy tegnap néztem Coppert, David Copperfield videókat a Youtube-on, tehát zágoni eltűnt. Ugyanakkor hozzátették, keveset tudnak volt kollégájukról, mivel visszavonulása után nagyon ritkán látogatott vissza az egyetemre. És ez már egy olyan pont, ami engem elindít sikerült megtalálni az ő egyetemi munkatársait. Kikkel 20 éve nem találkozott. Nem találkozott éve, és az illető a nyugdíjazás után nem ment be, ami egyébként sok mindent elmond, de pont őket találták meg, azért abban van valami tévéketes. Hát, valami bály, leginkább valami báj. Tehát, hogy Keressünk valami kapasztotót. Zágoni bácsihoz, aki ez nincs csak kapcsolatos. Bácszú. Legözelebb leszek az, aki eltűnök. Én már bácsom, hogyha bácsinak neveznél, én nevezem. És hát ugye tulajdonképpen 2004 óta ez volt az első hívó, amit ők meg tudtak róla. Hát igen. De bonyol. Sikerült pár szót váltani vagy Zágoni Rudolf feleségével Évával. Ez is csak az Éva, ez per, per Éva? Ez már őrként tényleg őrként. Aki 58 éve él házasságban fél évvel. Hát is a 65. De igen. nem, igen. És sokat mondod, hogy 58, tehát ez... Nem, hát a 65, nem, a 65 volt, belehozották, a... és ellenőrizték, biztos megkérdezték a, a feleséget is, hogy a 65-t izé, Ez már, tehát, itt fel vannak fejtve dolgok. Vissza. Mit mondtatok ki, miből? Hát, hát a gyűrű. Ja, igen, igen, de az poliszpolitik. Polis, oké, ember. Tehát hogy a kettőt mi már eltek. Ő... Köszönöm. A feleség lapunknak azt mondta, hogy az eltűnés napjának reggelén egy barátjuknál voltak, aztán sétálva hazaindultak urán, városi lakásokba. Ez már balladisztikus. Az építők útjánál át akartak kelni az út amikor férje hirtelen elindult melőle, és a lakóházuk irányába átsietett az úton. Magyarul ott hagyta. Oké. Okay. Éva, csak így, Éva gyorsan szemelől vesztette férjét. Itt ugye átmentünk nyelvtanilag eddig ugye így, úgy, amúgy. Na, Éva gyorsan szemelől vesztette a férjét, de az hitte párja előre megy, bár nem tudta megmagyarázni, miért teszi ezt. Vajon ti utána kiáltottatok volna? Rudi, hova van? Nem szeretnék poinkodni, csak Majd meséljük mesé mesé utána. Valami. Igen, hagyra izgalmas, hogy folytatj, Igen. Igen. A lakásban viszont nem találta a férjét, és azóta sem kapott tőle semmilyen üzenetet értesítést. De nagyjából most már egy hónap telt el. Éva szerint férje viselkedésében nem voltak előzményei ilyesfajta cselekedetnek. Az érthető történet meglepte a ágoni házaspart környezetében élőket, tehát nem csak az egyetemen, hanem másokat is. Néhányan elmondták, hogy a férfi mindig összeszedettnek és fitnek tűnt. Ez arra vonatkozik, hogy nem elmebetek? Értem, Ar jó? Mert rendben, rendben volt, bevizet, ez <laughs> és most, rendben És, volt és rendben. most jön a legjobb rész. Igen? És gyakorlatilag az eltűnés mellett ez volt a másik, ami engem arra vetre, hogy ezt megosszam veletek. Mert itt, Szabad Pécs valójában, miközben a monogram az... Hm. Eltűnt a monogram. Úti. Ő... Ungár más. Nyilván. Nem mindegy. Szeret, oké, rendelme, de van. <gül> őt én sokra tartom, tehát most nem szólt magam. Nem, nem, nem azért. Eltűnt, és akkor ehhez képest itt szólám -e az utolsó két mondat. Az érthetetlen történet meglepte a zágoni házaspár környezetében élőket. Néhányan elmondták, hogy a férfi mindig összeszedettnek és fitnek tűnt, s nem fárasztott, hogy a lift nélküli házban naponta többször fel kell lépcsőzzön a házaspár negyedik emeleti lakásában. <gül> ez a vége? Ez a vége. De ez csodálatos. Ez, ez csodálatos. Tehát, hogy ez egy, ez egy uh, uh, ballada. A fungális, egy balladisztikus bal, bal, bal hogy a férfi valójában meggondolta, hogy fel kell menni a negyedik, és keres egy földszinten lakó nőt, vagy sem. De, de az hogyan hogy, jön ez a tör? Tudjuk, tudjuk, hogy nem tudom, hogy hogyan a történethez. Hát, hát, valahogy be felállap, kellett fejezni ezt a, a úté, így gondolta, hogy fejezné be. Még csak városi rendőrkép, a kapitányság azt kéri, hogy Uh, valójában nincs vége a történetnek. Tehát, hogy uh, ennek a ciknek sincsen vége, uh, vagy, uh, vagy uh, bal sejtelmem, ha beigazolódik, rossz vége lesz ennek a, ennek a történetnek, uh, ha jobb sejtelmem igazolódik be, akkor uh, valóban egy földszinti <gül> lakásban tengeti. <gül> Nekem az a fagy. Várja, bocsánat! <gül> És a, a rosszabbik uh, az, az abból a tapasztalatból fakad, hogy az én nagyapám időskorára úgy gondolta, hogy csak érdemes a, vasárnaponként felkeresnie a, annak rendjes módja szerint a, nagymamámmal fogva Istennek házát, a, és mindig együtt indultak fél tízkor tízkor kezdődő vasárnapi szemmisére. Ebben olyan négy-öt évig életük utolsó, négy-öt évben nem nagyon volt kivétel, kivétel. Kivéve az utolsó napot, amikor a nagyapám azt mondta, 3 kor hogy jól is én most A templom kertbe halt meg egyedül. Tehát, hogy uh, nem tudom. Uh, időskorban történnek dolgok az emberrel, úgy is, hogy észrevétlen. És nem. Tehát, hogy egyszer csak át Attan. Ennek a tök ellenkezője is megtörtént, 80 évesen valaki kapott egy orvosi leletet, hogy holnap után meghalsz, és még 92 éves koráig, nem tudom, Jean meg a, a csajozott. Szóval, hogy... Az a baj, hogy ennek a történetnek nincsen vége. És akkor ez nem az arra, hogy amikor egy, ugye, hogy szemelőtévesztette azért valakit szem előtt éveszteni alapvetően nagy tömegben lehet, vagy úgy, ha az ebben nagyon kicsi. Jó, persze ez megfogalmazás, rossz, de, rossz, de, megfogalmaz az de, újságíró. Tülelem, tülelem, csak hogy mondta, hogy pont ennél a résznél, én meg azt éltem át, hogy apám átver és eltűnik előttem. Nagyon furcsa apám volt, amikor már Demes volt, és Szenél is, és sétál el kellett kísérnem, mert eleshet vagy bármi történt, mert, és képzeled átvert. Menj, fiam, tegyél föl hozzá, menj a busz, so. és csak a negyedik-ötödik alkalommal jöttem rá, hogy nagyon érdekes, apám is szeret engem, de simán átveri a fejem, mert mi lehetett a fejébe? Egyedül akar lenni? Nem tudom. Hmm. Én nekem az ütött az eszembe, hogy, hogy én szóval utána élet, Lehet, hogy elhagyta a feleségét. Bármi Ez az lehet. utolsó pillanat. Bármi, bármelyik lehet. Tehát, hogy mind a, én, csak mind a csak én csak azt mondom, hogy én utána kiáltottam volna. Lehet, hogy éppen össze, összeveszt. Nincs erről Persze, hát, szó. igen. Ezért nem, ezért nem, igen. nem, szóval nem szóval nincs tudunk De ott hagyta a feleségét, a felesége meg elvesztette őt. Hát itt én el Tehát, hogy a cikk megemlíti, hogy a, a Zágoni Orzágony docens úr fitt és életerős állapotban siette le a feleségét, tehát, hogy aki valószínűleg kevésbé... A feljárt, a negyedik, így van, a feleség viszont nem biztos. Tehát az, a, a fáma ezt nem említi. A ellenben kihangsúlyozza a Zágoni úr esetében. A gyorsabb volt, mint a feleség. Tehát, hogy az ok... Csider... Zágoni... ment az erdőbe, meghalt, nem. majd meg... Zágoni úr él, vagy Itt... sem? Nem tudjuk, nem tudjuk. Türelem, nem. én most ezt a Csidertől kérdezem, és novellai téma. Tehát most lehet, hogy írni fog. Vagy elmondja, hogy mit szeretne. Hát egyősten, hogy Zágoni úr éjjel is, hogy é, amikor adásba kerülünk, akkor épp Youtube elő legyen, és azt mondom, ez a négy Pesti nagyfejűt, mit össze lamentál az ő hát angolos távozásán. Miért nem vagy az Zágonyi hogy így beszélsz? Én az ágonyi vagyok. Akkor lehet, hogy ő ezt meg szeretett volna halni, és nem röhögne rajtunk. A feleség, lehet most a feleséggel. Nem úgy, csak hogy azt mondja, hogy remélem ahhoz, hogy él. És ha ő meg akart halni, és ha ő ezt végigvitte, érted? Akkor mondjuk azt, hogy az ő emlékét, ezek egy szép története ez, nem az, hogy előkerül. Nem tudom, hogy mennyiben szép történet az. Szerintem, hogyha a Zágoni úr el akart volna tűnni, akkor sem, akkor sem okvetlenül egy, egy, egy szép módja ez a távozásnak, akármennyire Zágoni úrra vagyok is, mert hogyha már van egy, van egy nő mellettem 58 éve, akkor az a minimum, hogy, hogyha én le akarok lépni. Akkor az a minimum, hogy én hagyok egy cetlit, hogy, hogy nem véletlenül júlis nem végeztem meg. veled, szervusz, elmentem többet, ne keresse az elsőn, se a másodikon, se a harmadikon, se a negyedik emberé már nem vagyok veled. Az, az biztos nagyobb késlet volna a szívében, mint ez? Hát így viszont ott az örök bizonytalanság a... a, a... Hát az ott van! <kül> szóval... Létezhet-e az, hogy ott városban az ember úgy lép le, egy hónapon keresztül nem, nem találják nem. a kamera. Ez az érdek, igen, ez az elfúra. Az nem. Én laktam Zulánvárosban, tehát tudom, hogy kb. hogy hát az, Mi az utca neve. A modern a... utcán... lakótelep építőként. Építők Én, van é, ez a, a, a zebra, de hát nem, azt nem tudjuk, szóval hogy uránvárosban, építők utcában. A jó, főleg, a, a, a a, hogyha egy jó fizikai állapotú fit bácsi, 22-e, tehát még nincs egy hónap. Igen, és ezt tényleg rakjuk össze, hogy uránvárosban, építők 80. 3 éves, docens úr. Visszat ismerték őt. Építők Docens úr, 83 éves korában, Szubi Hát ez, igen, igen. A, ez, a, tehát, hogy önmagában az élet megírta a kell nem kellett hozzá ez az új, újságírót. De, de erről adj is ér, eszembe én. jutott, ugye, hogy az ember ugye lemegy gyufáért, bár ma már a gyerekek azt se tudják, mi az, hogy gyufa, tehát nem mennek le gyufáért. De végén az 50-es években még volt olyan, hogy valaki lemegy gyufáért, és aztán Amerikából jött, hogy se találtam. Igen, meg. klasszikus. Lemegy akkumulátorért. Egen. Valaha is el akartatok, le akartatok -e így lépni, vagy bárki valaha is lelépette így tőletek? Mert engem ezügyben is nagyon megszólított ez a történet. A lelépni szerintem végtelenszer Azt szerettem volna a világ végére, a másik városba, a és miért másik a iskolába. Tettek? Hát, olykor félig megtettem, tehát, hogy uh, meg nem. Uh, olyan igazán nem tettem meg sosem. Belőled? Uh, az egyik osztálytársam, gimnazista osztálytársam van meg, aki már harmadikos, tehát vége volt a harmadik év folyamnak, tehát már a következő év az érettségre való készülés volt, megbukott kémiából talán. A, ugyanannyi erővel kaphatott volna kettest is, mint egyest. Tehát, hogy, és nagyon tartotta a szüleinek a reakciójától, és nem ment haza. Uh -huh. a, viszont akkor már vége volt az iskolának, tehát hogy mi viszont hazamentünk, és nagyon nagyon rossz három-négy hetet töltöttünk el így ilyen kvázi mindennapos forradót, hogy ki, hol látta, láttál valahol, tud-e valamit. A Balatonon, Siófokon dolgozott egy a, a lángososnál vagy valami ilyennél, mm. és a, akkor lehet, hogy még most is van a Csellengők című elképesztően Régen. nyomasztó és a, fájdalmas Interzősor. műsor, ami, fontos ami nagyon fontos műsor volt, mert az van, hogy a Csávót a, a főnöke látta a műsorban. Mm -hmm. És mondta neki, hogy Tamikám, mm -hmm. nagyon boldog lennék ha hazamennél, mert várnak otthon, és nem fognak. Ugyanennek volt kései, már nem egészen ugyanilyen változat, a Kárász Robert és a teljes dobozot. <laughs> <laughs> nem jó megölegedni. Cider. Valaha is te, vagy tőled, vagy rólad? Ö, játszottam párszor a gondolattal, de, de amikor a, a, a, a, a játék első öröménél picit tovább mentem gondolatban, hogy is mi történne, amikor elhagyom a, a, a, a helység közigazgatási határát. Szóval, hogy, hogy, hogy mi lenne másnap, ebbe belegondoltam, akkor, akkor aztán mindig visszakoztam. De, nem de, ezt kérdeztem, hogy nem volt, dolog ki. Nem volt olyan dolog. Sokkal fiatalabb vagy, mint én, más életed is van, más életed is lesz. Akartál-e bármikor is azért lelépni, mert azt mondtad, hogy új életed kezdesz, és arról az életedről, amit eddig éltél, rajtad kívül ne tudjon senki nem. se is... Nem. Miért nem akartam. És rólad? Rólad lépette bárki is így Így nem. Így nem. Bakacs? Minden volt a... Volt olyan fiatal vagyok, és egy műlovarnő, az olyan szép. Nagyon szerelmes lett belém, és ki akar tartani. De fiatal voltam, mégis nem tudtam ennek mennyire. fiatal van. nézőink kedvére, a műlovarnő fogalmat az Azért A cirkuszba. <coughs> irányítja a lovakat, meg mindenféle. Köszönöm. Köszönöm. És, e, és emlékszem, amikor ezt rájöttem. Műlővad is van? Műlővad? Műlovar. Műlővad? Igen. Műlővadász. Műlővadász. Igen. Ha piszi van, akkor ez... Én ezt akkor elbújtom, hogy el fogtok oda jutni, hogy ez egy műló és egy műlónak hogyan lehet ló nője. ha levágod a négy lámat, akkor hol? ott ilyen ott szaladtam, szaladtam, szaladtam úgyhogy húzogáltam magamra a ruhámat, és az effektíve a szaladásra emlékszem. Hát nő nagyon sok lépetre rólam. Az, ami igazán fájt, az a barátom. És ez a milóvarnó, ez, ez most a hogy ért végezni? És két-három éve később találkoztam. És, és nem tudta, hogy hol keressen meg? Nem, semmi. És találkoztunk még egyszer, és egy pilótának a felesége volt akkor már. De az jól járt. Ja. És mennyi idő után futottál el? A... Olyan hat hónap. Hat hónap. Ö, ö. Csak rájöttem, hogy... addig sokat voltatok visszintesben? Sokat, persze. De nem is az, hanem érdekes oldalon, ám mindent fizetett, és ettől is. mire jött jöttél el hat hónap után? Hogyha beleszokom ebbe az életformába, az nagyon megváltoztat majd. És te tudtad, hogy őt hol lehet megtalálni, és ő meg nem tudta, hogy téged hol lehet megtalálni? A metrónál futottam össze két évek. De, de én ezt értem, de hat hónapon keresztül hogy találkoztatok? Nem, nem, hat, hat hónapig együtt voltunk. De te ott laktál nála? Lényegében. A cirkusz? volt lakása. Ah, nem, a cirkuszban. Az egy nagyon vicces, csak egy. Kér, kérdés, mert nem tudjuk, hogy Vándor e el. volt, ebben a vagy. nővel fölmentem vagy a Balasa Péter lakásában, mert Wagner óra volt. Nem figyul... mindenki tudja, hogy ez a pont. Ja, Műlóvarnőcse tudja. Eszternázi Péter. Vár... Eszternázi Péter ült a sarokba, csak úgy mondom, tettél ilyen. ilyen... De te megjelentél egy műlóvarnővel? Mindenki elájult. Hát látsz egy műlóvarnőt azt meglátod. Az tényleg, a bundája olyan volt. És Itt az a volt a döbbenet, hogy mindenki fölállt, foglaljon helyet, és elámultak, mert nyúlkált a könyvekét, és utána ő cirkuszosos volt, nagyon sok nyelvet beszélt. És olvasott egy kis franciától, azt arra gondoltak, hogy szemét bakált. Na mindegy. A, a másik, az, az rosszabb, az, az, az nagyon volt a Ekkora műlóvarnő, nem 25. Én, igen, igen, akkor. El, a van ő? Ő olyan 28, 29, valahogy így. A másik egy barátom, aki mondta, hogy mindenképp akar velem találkozni. Hogy föl? De föl? Nem tudok átlani. Jött a hát, lóval, hát, és fölrakta maga mögé. Hát, hát, az, igen, jó, elmesélte. Tényleg döbbenetesen uh, impulzív voltam, és akkor még nem net volt, hogy így rájsz valakinek, és úgy ismerkedsz, hanem az utcán. És tényleg misztikus a kapcsolatunk, remélem jól van és boldog. És állt egy nő a metrónál, ez is a, nekünk a metrón nagyon fontos volt, és néztem a tarkóját, hát a mögött álltam, és várta a vonatot, és akkor bejött a vonat, egyszerűen odahajoltam, és megcsókoltam a tarkóját, majd elléptem, és el is mentem. Azt, hogy később kibeszéltük a dolgot, hogy nem felejtette el, félelmetesen beégette ki az anyagot. Nekem is beégette az anyagot. Mert ugyanazon a vonalon utaztunk, másodszor is távol. Nem pofozott föl. Nem is tudt föl, olyan gyorsan történt ott, hogy megpusztítottam, és már léptem is. Hát ez így. Sokot lopott. Sokot lopni általában nem hátulról szoktok. De hogy nem? Figyelj, akkor megadok két-három másodpercig a pofont. Hát igen. Persze, kezet. persze, igen, azt mondom, hogy azért. Én nem tettem. Igen, értem. Jó, rendben van. Akkor a következő? Nem dicsérlek, megértem. Jó, Igen. örülök, mert nem is. Jobb írni, és össze-vissza hazudozni magad. Hát megkérdezi róla, hogy hagyja az jobb. Igen. Ó, micsoda világ. Na jó, én azért örülök, hogy meghalok, mert nem fogom megkérdezni egy nőt, hogy megpuszilhatlak. Komolyan? Te hát, megkérdezed? Amíg nem ismerem, addig igen. Jó, én más vagyok. Na, a, a lényeg az, hogy a, az a szomorú, hogy nem ne Már ismerem, lesz, már még hogy is már félre de nem, nem, nem, de hogy... Jó, hozzá, málom, a, rólad? Tessé? És Hát, a feleségeim mind a kettő lelépett de nem, le le le le le le úgy, hogy csak néztem kifelé a fejemből. De hát nem tűntek el. Jó, jó, így nem tűntek el. Azért akartam mondani, egy, igaz, egy igazi példát a barátom felhívott, hogy találkozzunk, és én sajnos nem mentem oda, nem volt mobiltelefon ekkor még. És ő, ő várt rám egy órát, majd kiment az erdőbe és felakasztotta magát. Az, az, az, az olyan bűntudat, hát az nem fog elmúlni, csak mindegy, ő lelépett. 18 évesek voltunk. Bocsánat, bocsánat, még egy, ha már egy ilyen személyes körben vagyunk, és sziporkáznak ma a személyes történetek ebben a műsorban. Mert a, Persze, hogy. A, nem, nem olyan, azért, Nem. Ironizál, ironizálunk a Olyan volt velem, hogy nem akartam lelépni, mégis leléptem. A, amikor a hatodikos a, általános iskola végén elmentem hatosztályos gimnáziumba, akkor az még nem volt szokás, hogy az emberek hatosztályos gimnáziumba mennek, és nem volt hozzá kialakított rendszer, nem volt kollégiumi el, külön kollégiumi ellátás, vagy külön kollégiumi figyelem arra, hogy jön egy 12 éves gyerek a legfiatalabb 15 évesek közé, ami akkor azért elég, elég nagy a, a, korkülönbség. A, és az egésznek a rendszerén nagyon furán volt kitalálva, és ebben az egész nagyon fura rendszerben elkerültem otthonról bele ebbe a nagy katyvazba, ahol jött egy egy uh, náci néni uh, Matek tanár, aki egyszerűen a, a kedvességnek, a, a kedvességnek, az igazságosságnak, tehát mindennek hiányában volt, a, ami, tehát hozta magával ezt a penetráns, én vagyok a tanár, a, akkor is a, az van, amit én mondok, amikor nem az van, amit én mondok. Tehát, hogy, ha te azt mondod, hogy kettő meg kettő négy az helyes, de egyes kapsz. Igen? Hogy, igen. És, szóval, hogy, a a... igen? Igen. És, hogy... Himlen nőben. Igen? Igen. De, hogy még a szüleimet is Tehát, hogy tényleg rettenetes a, a helyzeteket teremtett, és ez elindította egy folyamatot a, a, a, ott abban a, a térben és időben, aminek az lett a következménye, hogy én, én az iskolát és minden formáját a lehető legnagyobb évben kerültem el. De ez azt jelentette, hogy kivonulók otthonról, mert hogy otthon azt tudják, hogy iskolában vagyok, de nem vagyok iskolában. Az iskolában azt tudják, hogy valahol otthon vagyok, mert szereztem nyilván hamis igazolásokat, meg én nem tudom is. És mindeközben az történt, hogy ültem a vak egyedül az Esztergomi várfal alatt, mert oda úgy jön tanár, és ott nem történik semmi. És amikor eljött a két óra, amikor vége volt az iskola, akkor hazament. És... És aztán nem, nem a... Éppen voltam ott az osztálytergomibárhol. És, és a, a legérdekesebb, amikor végképp megtörtént az eltűnés, akkor álltak meg, a... Bejött, behívták anyámékat, hogy van valami, itt valami nem, nem, oké. Okay. És először bementek a kollégiumba, nem voltam természetesen kollégiumban, ahol azt mondták, hogy én az iskolában vagyok. Elmentek az iskolába, ahol tudták, hogy már nem vagyok ott, de mégis ott volt az osztályfőnök, aki személyesen is közölte, hogy nem vagyok az iskolában. És akkor, amikor előzött a kettő óra, akkor én visszamentem a, a, a kollégiumba, és, a, és ott vártak hazaulában. Lehet egy történet tőlem, vagy akartok, mert nem akarok túl domináns? Legyen. Nem, le, volt, nem, nem volt, jó, nem volt Szeptember tizedike. Ma a Ákos a nővérem tulajdonában álló ingatlan előtt készített videót. A videóban képviselő arra kéri az ellenzéki politikusokat, hogy ne eljönnek velem szóba többet, hiszen leboktam. Kiderült, hogy mivel nővérem édesanyja, jóban van Orbán Viktorral, ezért vendégül láttam. Szóba hozza a 2006-ban általában megörökölt részvénytársaság egy üzletét, amely évekkel ezelőtt, amelyről már többször érdemben nyilatkoztam, a BIF-NRT bevételének töredéke származik állami megrendelésekből. Törödöm, törödöm, törödöm. De persze legyen úgy, ahogy a radikális ellenzék Stália szeretné. Aki szerint én bármilyen tényleges hibát vétettem, vagy bármilyen olyan döntést hoztam, amely helytelen, az ne beszéljen velem. Ha kell, a párt szakítsa meg a kapcsolatot az lmp -be. Én szobálok mindenkivel, a fideszesekkel is. Én nem gyűlöl parancsra senkit, akkor se, ha ez népszerűtlen. Az egész nyaralás ügyben az én szerepem egy lényegtelen dolog, egy szurikáta... <gül> Cukí! Cukí! Ami nagyon elvonja a figyelmet a fontos társadalmi kérdésekről. Haddházi Ákos egy egyszemélyes egyház belső konfliktusokkal egy morális... Á... <gül> Még egyszer volt, ez, ez nagyon... Haddházi Ákos egy egyszemélyes egyház belső konfliktusokkal. <gül> <gül> ez egy költő, ez egy költő, ez sűrű, Lira. Egy morális váltesz. Egy önmaga által felkent ítész. Ilyen emberekkel nem lehet politikai közösségeket építeni. Nem véletlenül soha nem fog pártot alapítani, neki nem közösségkel, csak saját maga, nem érdekli semmi más, csak a moralizálás. És most egy fontos üzenet jön azoknak, akik ide fogják írni, hogy ner oligarcha és áruló. Önök egy kisebbség ebben az országban, önöknek nagyon sok párt politizál. Válaszolnak közülük. Rengeteg ember van, a többség, akik szerint a magyar közélet nem lett két egymásra okádó gyület kisebbség túlsza. Én az ő képviseletükre jelentkeztem. Készítsen akármennyi videót, hatázi ákos, kommenteljenek a rajongói akárhányszor a posztjaim alá, soha nem fogom megtagadni a családomat. Ha Hatházi Ákos valóban szeretne bármit elérni, ha annyira hisz az igazában, akkor végre vegye a bátorságot, csináljon egy pártot és álljon ki versenybe. Nem osz, nem szoros, hogy 9 vagy 19 radikális párt van, de örök még senki nem ért semmit a tükörben való tetszelgésen kívül. Van alternatíva azoknak, akik ma Magyarországon, akik nem elkötelezett hívei hatházi Ákos egyszemélyes egyházának, ez pedig az LNP. Szép. Nagy hízű. Nagyon tetszik. Máig nem tudom, hogy azt a videót az hogyan sikerült a guyás ágyú médiának megcsinálnia. Szerencsés. Hogy három centyről mászik a miniszterelnök a miniszter igen. igen. Ezt, azt igen. konkrétan nem értem. Nem Olyat, értem. Ha a tehát ott valami egy videó, és valójában a videót adták volna oda, én ezt nem, nem is értem. Igen, olyan tényleg. kaputelefonnal vették fel. Ott egy másik villa van, aminek a kaputelefonja rögzíti, hogy kimegy be azon a kapun. Azt is rögzíti, aki elmegy a kapu előtt. És mennyiben áll ennek a szomszédnek az érdekében, hogy a gulyás ágyú médiát értesítse arról, hogy Ungár Péter testvérének a lakásában nyaralt pár napig Orbán nem Viktor? Nem biztos, hogy bármilyen közérdekeltség fűződik el. Kapott tízezer forintot a bliktől? Nem, hanem... Nem, akik ott laknak, nem, nem tartanak az tízezer forintot a bliktől. nem nyaralt a szomszédomban Orbán Viktor, izgatott lennék, ha a szomszédban. Oké, okay, Oké, tételezzük fel. Tehát, hogy... Itt most bejönne Orbán Viktor, hát, vagy, vagy oda bemenne a szomszédba. Én nekem eszembe nem jutna elővenni a telefonomat, és lefelvenni, és aztán odaadni bárkinek, hogy egyébként ide jár az Orbán Itt Viktor. nem, itt nem, de Orvátországban, de és itt sem az történt, hogy valaki elővette a telefonját, itt ez, ez egy 024 es kamerarendszer. Szerintem valószínűleg. Ami rögzíti a látottakat, és a látottaknak egy szeretét kapta meg a gújás ágyú média, vagy a látottaknak egy szeletét közölte a gújás média. Nem tudjuk, hogy kik mentek még el az előtt a kapu előtt. Ugye a történet ja. megint csak örkény, mert ugye itt nem csak arról van szó, amiről Ungár Péter ír, hanem arról is szó van, hogy hogy létezik az, hogy egyébként azt mondta, hogy hívják az ő írnokát, aki mindig ott van mellette? Hát, aki nyilatkozni szokott tehát az, az orosz a, ja, a, a, a Havasi Bertalan ja. azt ugye azt mondta, hogy ez, a, ez nem szabadság volt, és arra nem szabadságról ők nem számolnak be, hogy egyébként hogy lehet, hogy ő Horvátországban volt, amikor egyébként Kormányinfo megkérdezték azt, hogy mikor egy szabadságra, és mondták, hogy ők nem, nem tudják. Igazából a, a szabadságával mindig kavarnak, tehát hogy azt mindig megpróbálják valam, hogy becsomagolni. De mit, hogy ez egyébként annyira fontos lenne, hogy egyébként Egyáltalán egy hosszú hétvégére, melyen nem a egy hosszú hétvégére az Ungár Péter. Testvérének a lakásába, az úgy se kívánok, hogy a, a egyébként, egyébként az Olaszországba uh, kiküldött miniszterelnök, vagy ki uh, hívott, ki uh, akarodzott menni miniszterelnök, uh, a, az ottani látogatását megtaudja egy uh, romantikus uh, vacsorával. Igen, hogy de ott a... ugye arról is szó volt, hogy akkor a repülőgépnek mondta, hogy egy kicsit szálljon le. Érted? Talán ott nem. Az már egy másik történet. Ott, ott még az, nem hogy... tartunk, hogy mi a másik Ott És a vacsoráról kaptunk képet. Tehát, hogy, uh, és akkor Ki, Tehát, hogy... hogy lehet kinyomozni egy ilyen videó alapján, amiben nem lehet látni semmit, hogy jönnek arra rá, hogy ez egyébként Horvátországban és hol készült Úgy, hogy a nem. videónak csak, a, csak azt a részét látod, amiben Orbán látszik. A több az ki van blőrözve. Az az eredeti felvételen szerintem 90 ban nincsen ki bülőrözve. Tehát, hogy megpróbálják nem felismerhetővé tenni azt, amit, amiről már mindenki tudja, hogy az. Tehát, hogy ez, ez is egy fura, és nem néven nevezni azt, akiről mindenki tudja, hogy ki az. Tehát, hogy ilyen nagyon fura... Uh... Oké, okay, rendben van, megértettem. Oké, okay, biztonsági játék kiderül? rendben van... Egyébként szegény Ungár Péter, aki nincs is tisztában azzal, hogy a testvérénél van Ungár Péter, egyszer csak meglátja a saját rokonának a házát Horvátország, és azt ugye Jézus Máriát, itt én is nyaraltam, két héttel ezelőtt voltam ott korábban, és akkor szükségesnek tartja elmondani, hogy tényleg így van, és akkor elkezdődik egy ilyen Mit Máriától megkérdezzük köcsén, csak éppen nem a Rákai Filiptől, hogy most milyen a helyzet a motorcsónakat, de tőle nem ezt kérdezzük, csak kiderüljük, már 30 éve összejárnak, ez a történetől szól. Na, és miről szól az, hogy aztán. Nem tudom, hogy miről Ungár szól. Ungár Péter fel van szólítva arra, hogy ő ugye az egészet abban éli meg, hogy tagadja meg a családját, holott azért a történet ennél bonyolultabb. Arról nem beszélve, hogy azért ez a szegény uh, hadházi ákos, miután a még szegényebb túlcsabátot kilökte, Zuglóban azért emlékezetem szerint ott azért ilyen ellenzéki támogatásban részesült, tehát hogy az lmp ben volt, voltam, hogy sem arra már nem emlékszem, de Na, szóval El, elföljulhatnak, a, igen. elföljulhatnak a, a dolgok. A hatházilek ebben a hogy mondjam, a univerzumban, ami most itt a, a létrejött, nem sok keresni van, vagy nem tudom, tehát, hogy itt most tényleg azt értem, hogy hatázi fölült valamire, ami nem a sajátja és nem is jól... És különleges ide a metoda. Igen, mindegy is, nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy anélkül, hogy bárkit is védenék, az van, hogy ugye az Ungár Péter kapcsán felmerül a morális aggály, amely szerint jobb kézzel elvesz, Balkézel üt. Ugye ez? Hogy jobb kézzel elvesz, bal balkézel üt? Mikor leült az LMP? Nem, úgy értem, hogy. Vagy, értem, amit hát, mondasz. Mert akkor forintosan mondom. Az nem elvesz, nem, nem, nem, bocsánat. konkrét. konkrét. Nem, nem, nem, nem, most ne, nem üt. Ne, ne, ne, ne, nem, nem ne, ne, ne, ne, ne, a valóságtartama. Nem a valóság Nem a valóságtartam, Ezt nem én mondom. Ja, jó. Ezt nem én mondom. Ezt a média mondja. Jó, jó, jó, mondják Ezt mondják, hogy milyen, tehát hogy, hogy néz ki az, hogy valaki ellenzéki uh, politikai szerepet vállal, miközben együttműködik a fidesz uh, Történik ez egy ugyanazon <gül> univerzumban uh, és időpontban, uh, azzal, hogy a magyar nemzet uh, egy színészt Ugyanezekkel a mondatokkal, a másik irányból vádol meg? Igen igen, igen, igen. Ha nyújtod a kezed, akkor nem üthetsz. Igen, le is írtál. Hogy a... És... Bocs, oké, okay, emlékszem. De a Nagy Ervin félek. Igen. Hogy tessék? Jó, de a Nagy Ervin és az LMP között nagy különbség van, hogy a Nagy Ervinen lehet gondolkodni. Ha az ellenpén valaki gondolkodik, hogy valódi ellenzéki párt, akkor ez az ország megérdezi az A nagy ervény gondolkozol el, hogy a nagy ervén ezt egy tévéműsorban tisztázza azzal, aki egyébként, akivel egyébként ezt nem egy tévéműsorban kéne tisztázza. Az, az is nagyon fura volt. Az igen, nagyon fura. Hatja, még mondom, hogy az a a teljes gondolkozó. sajtó, és akkor itt visszatérek a te első témádra, én a tévedés minimális kockázatával azt állítom, hogy teniszkönyökről beszél, miközben az embernek gyomorrákja van. És természetesen van teniszkönyöke. A kérdés az, hogy a gyomorrákja milyen állapotban van. Mert ha a gyomorrákja gyógyítható, akkor az egy kolosszális tévedés. Ha nem gyógyítható, akkor végül is tök mindegy, mert kenegethetik a teniszkönyökét, neki gancegál. De ha gyógyítható, és én nem gondolom, hogy ez a társadalom gyógyíthatatlan, akkor teniszkönyökkel foglalkozni, akkor amikor gyomorrák van, az egy olyan vétek, amit én se a partizánnak, se az Egyes összes egen. többi társának nem bocsájtok meg, független attól, hogy Lázár János után Egyes. szabadon egy régebbi kijelentését idézve, nálam nincs köve. Nem magamat vetem össze velük, csak azt mondom, jó, jó, hogy a jó a szemüvegem, és jól látok, és a diagnózisom pontos, akkor ez egy gigantikus kérdés. Köszönöm szépen, hogy végignéztek bennünket. Fognak még velünk találkozni. Kívánjuk, hogy az eltűnt úr legyen meg, és amikor meg lesz, akkor. Tegyünk rá vissza. Tegyünk rá vissza. Ha egyáltalán bárki vissza. tudósít róla. Útét meg, hogy. Ne felejtsenek el feliratkozni a KFJNC YouTube csatornájára, Izibe és ne felejtsék el felkeresni a kejfejjöccsére, amíg egyetlen egyik létező, aztán majd a Pion tesz, hogy legyen több is Facebook oldalát, hogy az összes üzenetet, ami a műsorral kapcsolatos megleljék, Isten áldjon Önöket.